Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Fotbollslandslagsspecialen fortsätter i intervjupodden Agendasättarna- där jag, Anders Sedhamre, samtalar med intressant folk i sportvärlden. Detta är episod 34 ordningen- och för er som vill backtracka och lyssna på tidigare poddebjuer- Rekommenderar jag agendasattarna.wordpress.com Eller kolla in expressen.se-podcast Jag tar gärna emot feedback på podden via mailadressen agendasattarna.gmail.com Eller på Twitter där jag heter Anders Sedhamre Hojta till också via de där kanalerna om ni vill köpa en vit Agendasättarna t-shirt också För bara 150 spänn jag nämnde inledningsvis ordet landslagsspecial för efter Erik Amrén och Marcus Albeck är det mitt i denna landskampsperiod passande nog. Dags för en av Blåguls mest verbala och vad det verkar kloka spelare när backklippan Pelle Nilsson ska stå till svars inför poddens frågebatteri. Vill man göra det lätt för sig konstaterar man att intervjun är uppdelad i bundesliga snack landslagssurr och sen ett sista segment med ett lite mer personligt anslag och ibland ska man inte krångla till det har jag hört. Alltså vi ger plats för faktiskt den lätt germanifierade Pelle Nilsson ifrån FC Nürnberg och svenska landslaget. Mycket mycket nöje. För att välkommen Pelle Nilsson till podden. Tack så du, ha, tack du Alla gäster får berätta om sin egen roll där de är i sitt yrkesliv just nu. Liv. Du kan presentera dig själv lite. Ja. Jag är nyss fylld 30 tänkte jag säga. 30 år, spelat Bundesliga fotboll här nu i 6 år. Kom ursprungligen från Hennesann, Hennesanns pojk, pojk Jag har spelat för Sundsvall AIK i Allsvenskan. och Grenland i tippeligan och nu så Känner man sig lite halvtysk i Tyskland med, med sex år nu, så att, eh, bra med livet och fotbollen. Och nu sitter vi på ett centralt beläget hotell i Stockholm för att du är uttagen i landslaget. Ja, jättekul. Alltså det är ju såklart det största målet man har som fotbollsspelare. Att få spela för sitt land och vara med i landslaget. Och nu har det gått väldigt bra för mig den här säsongen och det eh, känns jättekul att man är med. Jag har haft ett väldigt långt uppehåll från landslagsfotboll och landslagssamlingar, så att, eh, det är jättekul att vara med igen. Tycker du hotellet är härligt? Trivs det här? Ja absolut, vi har kanonmat här får man också säga, Jag brukar säga det, det är nästan bra att samlingarna inte är för långa för då skulle man få gå upp i vikt. Nej men skämt det, det, allting är bra organiserat, det, det är kanonbra och vi har jättebra förutsättningar så att, det är nog helt rätt att man lägger samlingarna här alltid. Vi kommer in på landslaget lite mer sen men först och främst, du sa själv att du har spelat i Giftsundsvall, AIK, och Grenland, Hoffenheim och nu Nydberg. Vad kan du säga om din karriärstrappa, är du, är du nöjd med den? Ja, det är absolut. Jag känner att jag väldigt ofta har fattat rätt beslut vad gäller övergångar. Så där. Så jag, till exempel när jag gick från gift till AIK så blev det ganska snabbt. Jag var väldigt ung och som jag fick ta ansvar ganska tidigt i livet vilket jag tror, vilket jag tror har gjort att man har växt som person och gjorde det ganska tidigt och tror jag är viktigt även om jag inte hade sån jätteframgångsrik tid i... AIK, vi åkte ju till och med ner sista säsongen där så tror jag att det är något jag har lärt mig otroligt mycket av och eh, växt som person det gör man också med, med motgångar tycker jag så att eh. Just den flytten därifrån till Grenland. där jag valde att göra något helt annat och, och flytta, för, för annat, flytta till ett annat land liksom och satsa på, på det så, så, så kände jag att det var helt rätt steg och, och lyckades ju kanonbra där i Norge, jag hade min, en av mina absolut bästa säsonger där och, och la väl grunden till den tid jag har haft nu i Tyskland och, och att man har fått satsa och spela på högsta nivå, liksom, klubblagsnivå i fotboll så det, det känns som att jag har Tillbaka till frågan, gjort många rätta val och är jättenöjd med, med karriärstegen så långt. Och, eh, det är nog, har nog gått kanske bättre än vad man kanske har kunnat föreställa sig som, som ung. Liksom, absolut. Känner du att det här är rätt nivå för dig? Ett klassiskt mittenlag i tysk fotboll? Ja, absolut. Alltså det, det är så att eh, det är klart att eh, man vill spela så högt som det bara går. Jag tror inte man har någon tanke heller när man väl är just inne i det att man liksom tänker att. Eh, det här är stopp nu, jag vill inte nå nån längre och jag känner, jag känner mig tillfreds med det och det räcker liksom. Men, men visst är jag absolut nöjd och, och, och känner att jag hör absolut hemma Det är just nu. Jag trivs bra i klubben, jag är i Nürnberg kanonbra bra. vi, eh, vi slåss om mittenplatserna. Liksom. Alltså vi, vi är där och krigar i princip varje år som jag var där just nu. Och, eh, just det i förhållande till mina kvaliteter så känns det som att jag är på helt rätt ställe absolut. När visste du att du skulle kunna leva på det här med fotbollen? Oh. Det, är det kanske man började märka när man eh, för en GIF till AIK, liksom, att eh, Man kände då kanske att eh, man fick vara med i lite A-landslagsfotboll på såna här januari och eh, hade en hel del turneringar med U21-landslaget och spelade ordinarie för en, för, så, som då På den tiden och även nu då, i AIK som är en stor klubb i Sverige. Så hoppades man och trodde man att det skulle bli det som skulle bli ens jobb och karriär i framtiden. Liksom, även om det inte är den längsta karriären. Så så känner man väl då hoppades då, att det här ska bli liksom det man håller på med framöver. Kan du inte beskriva din tillvaro i Bundesliga? Hur ser det ut en vecka? Ja, så ser det ut en vecka, det, det tror jag som de flesta andra elitklubbar i fotboll att man den tiden man, alltså man spelar och är i en säsong och har matcher, tävlingsmatcher på helgerna så så är det måndag ledigt, tisdag två träningar, onsdag en träning, torsdag en träning, fredag en träning och lördag match och söndag återträning och sen går och rullar det runt så där. Om du nu inte är med i de europeiska matcherna som vi inte är med i, alltså EFA och Champions League, som vi inte har eh, kvalat oss till eller, eller nått de platserna i ligan så, så har du ofta bara eh, helgmatcher. Då. Så att, eh, det är väl så varorna ser ut. Plus att man naturligtvis... Eh, tar hand om sin familj och, och vi som familj och så trivs jättebra där vi är just nu i Nürnberg och Tyskland. Och som jag sa tidigare, vi känner oss lite grann halvtyska, liksom, bott där i sex år. Och, äh, grabben våran som är ett och halvt nu ska precis börja i kinderkrippen som heter och det är nivån innan kindergarten. Så han kommer väl snart äh, komma hem med, med dialekt, liksom som det kallas för där nere i Nürnberg så det ska bli intressant att, att se. Gör ni några mer aktiviteter utöver träning och matcher med klubben? Jo, det är väl klart att det är en hel del grejer, men att säga att det är något specifikt är det väl inte, utan det, det är ju mest träning och sen är det familjeliv, liksom. det är det absolut. Sen händer det väl att vi har en del aktiviteter med, med klubben och sådär, men eh, det är inte så att jag skulle säga att det är varje månad att det, eller att det är något, något speciellt vi gör, utan det är mest kanske vi äldre spelare som är med i spelaråret som organiserar någonting eh, som, vi, som vi spontant gör då under en vecka eller sådär, men eh, det kan vara allt från... Ja. Det klassiska, kart eller när man kollar på en Champions League eh, tillsammans på någon pub eller, eller ha en sån klassisk mannschaftsamt som det heter i Tyskland, en lag, lagkväll då. Eh, men eh, det är inte no något annat speciellt eh, som jag kan komma på. Men du är med i spelarrådet? Ja, precis. Eh, jag är gärna av de äldre spelarna och eh, eh, blev utvald eh, från spelarna varje år i Nürnberg. Eh, även varit med när jag var i Hoffenheim också. Och, vi är med och fattar en hel del beslut vad gäller privata grejer, vad gäller eh, laget i sig, eh, vad vi ska tänka på, vad som är viktigt, och när det går bra, när det går dåligt och så vidare. Så att, eh, Det är jättekul med sådana uppgifter och jag känner att just i den rollen passar jag väldigt bra, absolut. Tyskland som land går rätt så bra, den tyska bonusligan mår ju väldigt bra, det känner vi ju till. Tjänar man bra med pengar som fotbollsspelare i bonusliga? Ja, alltså jag är ju svårt att jämföra med det är inte så att vi här i det här landslaget pratar om vad alla känner här och var, men vad man läser och så vidare. Så är det också svårt att veta vad som är sant eller ej. Men... Men det man kan se med Tyskland, om man jämför med andra ligor, att Tyskland har ändå lyckats rätt bra med det här med att vara i riktning Financial Fair Play och att man satsar en hel del också förutöver att man, jag ska inte säga att jag tjänar väldigt bra i Tyskland och jag är jättenöjd med det jag tjänar, men man har många klubbar vet jag om från erfarenhet, man pratar med andra spelare så att de har en, en hel del prestationsbaserade kontrakt vilket gör att spelarna också känner ett, kanske ett större ansvar gentemot klubben att verkligen, verkligen prestera för sina pengar. Nu ska jag inte säga att som andra lagen i andra ligor inte gör det. Men, men det är i alla fall på det sättet jag känner att i Tyskland kanske skiljer sig mot andra ligor. Att man verkligen satsar på de här prestationsbaserade kontrakten och så är det även hos oss. Liksom och det tror jag har funkat rätt bra eh, under en längre period ligan, absolut. Men efter 6-7 år som proffs i Tyskland så är man ganska set for life ekonomiskt Ja, alltså, alltså jag ska inte stå och hymlen över dig. Jag behöver inte tänka på pengar ne, mer under livet. Om jag inte, eller det är klart, pengar är ju alltid så du kan, det, det är svårt att tjäna men det är väldigt lätt att ge ja med det. Så att det är klart att jag ska kunna ge ja med de här pengarna och bli fattig, absolut. Men eh, jag har, har så pass bra uppfostran och, och eh, vet hur jag och värderar värdera pengar också. Och, eh, så att, eh, men jag, skulle, jag kommer definitivt inte ha några pengarproblemet tror jag inte. I slutet av maj här så hade vi två tyska lag i Champions League-finalen Bayern München och Borussia Dortmund. Vad är storheten med ligan tycker du som känner den så väl? Nej, alltså man har jobbat enormt hårt de senaste åren och det tror jag vi började rejält därefter VM:et som man la i Tyskland 2006. Så man har satsat enormt mycket på det här med ungdomsutveckling och juniorfotbollen att utveckla spelarna i ett tidigt, i tidigt stadie så att man vid jätteung ålder är redo att spela bonusliga fotboll och även kanske topp, topp, topp fotboll internationellt. Och just den utbildningen av unga spelare, den satsning man har gjort, ser man ju verkligen resultat på sådana spelare, Götz Reus och de här grabbarna som kommer upp. Det, det har verkligen resultat och um, det ser man ju också. nu man, man har valt att spela en typ av fotboll som kanske inte är lika Spansk fotboll och Barcelona som, som har varit väldigt framgångsrika de här åren med, med bollinnehav och spela mycket sidled och, och, och vänta ut motståndarna och till slut straffa dem med det utan man går lite, lite mer rakt på mål i Tyskland liksom och är lite mer så där att man försöker komma snabbare till, till avslut och anfall och det, det har man utvecklat under åren och jag tror definitivt att man är på sin peak nu och, och Målet nu och målsättningen nu måste ju bli liksom att hålla det vid liv och se till att kanske utveckla det ännu mer. För det är klart att Spanien och England kommer definitivt vara sugen på att ta igen det här och ta efter Tyskland och försöka komma, komma i kapp. Det är något man måste försöka jobba med nu för att hålla i det och fortsätta utveckla unga spelare så att man bara blir bättre och bättre. absolut. Tror du att det är en slump att de här två tyska lagen har kommit så här långt fram i Champions League? Eller är tysk fotboll så bra nu? Nej, det är ingen sak om sak. Sen får man också säga att vi ska inte stå skryta med att alla lag är så där bra till att tyska ligan är så där bra. Utan vi har två lag som är, som är också kanske en nivå högre än, än, än de andra liksom, utan tvekarna. Alltså Bayern har ju fullständigt dominerat ligan i år även om Dortmund har haft lite sådär... Jag, jag tror det var typ 24-25 poängsskillnad mellan Bayern och Dortmund. Det säger också en hel del i ligan att Dortmund inte har varit så dominant som Bayern har varit. Men de här två lagarna har ändå visat att de är en klass bättre. Och, Ja, alltså det, det, det har varit otroligt kul att se, se dem, och framförallt då i Champions League och följa hur, hur starkt man har varit. Att se med nu mot Real och Barcelona var ju verkligen eh, att visa vad makten är just nu, att den är i Tyskland. Och, och det känns jättekul för en annan som spelar ligan, intresset ökar. och Det ökar även hos oss, eh, mittenlag såklart, att vi får mer intresse mot oss och lockar spelare till ligan. så att, eh, Det kan vi bara profitera av, absolut. Det finns ju en känsla av att förr i tiden så tittade folk på tysk fotboll och sa att det är hårda spelare, de är tuffa, inte så jätteroligt att se på. Håller du med om den bilden eller har något ändrats? Nej men alltså det, det tror jag man har. Ingen snack om saken. Jag, jag, det är många som jag brukar prata om lite grann här med, med, med lagkamrater, och tyska lagkamrater. Man hade ett, det var ett EM i, var det 96 det var EM i – England. England – och Tyskland vann mot Tjeckien. Va? Och då som man att man vann det året med de spelarna man hade. Och det var, ju, det var ju under den tiden man verkligen hade så här. man hade ett brunkargäng liksom, som lyckades vinna. Birhoff och Kohler och de här grabbarna som var med. Liksom, riktigt brunkar-gäng. Det är definitivt så att jag tror att eh, många känner igen Tyskland på det sättet– –och minns spelarna så och eh, kanske inte just det som det är nu. Då. Nu har man verkligen fått upp ögonen för att det är en helt annan fotboll. jag tror jag många märker nu också, att man satsar mycket mer på det här– tekniska snabba och direkt på avslutspelare och inte alls i närheten av det här brunka gänget som var förut i tiden och det har ju mycket med att göra då med den här ungdomsatsningen. man har gjort och utvecklat spelarna på det sättet man vill och fått fram moderna fotbollsspelare som ska kunna prestera på absolut högsta nivå och det, det man hoppas på nu som, som spelar i ligan och som som, en som bor där och, och kommer förhoppningsvis fortsätta att spela i Bodensliga ett par år till är ju att det ska bli mer uppmärksamhet kring ligan, mer Tv-tid internationellt och, och det kan inte bli bättre reklam än just två lag, Champions League, Bayern vinner, Guardiola tar över Bayern nu, det är perfekt reklam för ligan. Men de här tuffa karaktärerna som har funnits, Effenberg, Kahn, ja det finns ju hur många som helst där. Finns de kvar, den tyska fotbollen, eller, eller är det nu som Götz ja. och de snälla det, det, det är ju mycket mer sådana spelare nu alltså, än, än då. Det är klart att det finns säkert någon variant, Sebastian Kjeldort, men, och som, som har lite grann den äh, typen av karaktär som Kahn äh, och gubbarna som du nämnde nu. Men äh, jag tror definitivt att den eran är borta, liksom. att den kommer nog inte vara... Kommer inte komma tillbaka så kommer man definitivt inte heller satsa på. Och vi bara tittar på vilken spelare som är kapten för Bayern München och tyska landslaget, Philipp Lam. Det är inte så att han går upp på plan och, och folk tänker liksom att de är rädda fram på grund av hans auktoritet och, och, och sätt, sätt att vara på plan. utan det är helt enkelt världens bästa Ytterbacken, mina ögon, en av dem absolut. Och, han, han sett att spela och vara på plan och, och att, han är som fotbollsspelare. Det är därför han är kapten och det är därför han också eh, kanske ja, ska påminna mång, många om hur, hur det är att vara tysk och, tysk, och spela i tyska landslaget och hur tysk fotboll utvecklas. Vilka var dina förebilder när du kom upp? Nej, alltså det låter kanske lite konstigt som en mittback men jag har alltid haft Sinédin Sidans som, som stor idål. Det var fantastiskt roligt att se eh, min 98 VM och, och 2000 med Frankrike, hur, hur, hur, hur pass bra de var liksom. och vilket lag de hade och hur bra Sidan var. Alltså han var helt fantastisk och det var min, min stora idol under ungdomstiden. Och det var helt enkelt en fröjd att kolla på fotbollen Sidan Lira. Och så hade jag Juventus också lite grann som favoritlag. Då. Inte för att jag vet exakt varför, men, men det bara blev så och kanske blev extra så för att han spelade där också. Så det, det får att jag är väl egentligen den enda fotbollsidol som jag egentligen har haft. Vem ser du upp till idag då? Oh. Ja, det är en jättesvår fråga. Alltså det, det, jag tror inte jag ser upp till någon speciell idag så där utan uh, det är väl... Um, nej, det, det, jag kan inte svara på det. Jag har liksom ingen förebild nu som jag ser upp till, utan... Det är väl med att man försöker vara en förebildskärm nu för, för unga spelare och för spelare som kommer upp i vårt lag och spelare som man har kommit i landslaget här kanske att de yngre spelarna som kommer som kanske behöver lite råd och tips. Nu är det inte så många, det är så pass många som, är, som är, kommer så pass långt och duktiga ändå men, men det är väl med att man tar över den rollen skärm nu att man försöker vara förebild liksom, än, att, än att man har någon större idol nu som 30 år en tiden tror jag är förbi. Vem är det bästa spelaren du har mött? Och Det är också en jättesvår fråga. Men jag skulle nog säga Frankrike Så alltså det, det är en fantastisk fotbollsspelare. Jag vet inte om man har några speciella svagheter och när han är i form och har fått spela under längre perioder och fått vara skadefri, då är han helt enorm och en, en, en fantastisk fotbollsspelare. Så det får jag nog säga en svår spelare ut. Det här är en podcast från Expressen. Vi ska snacka lite landslaget nu. Du drygt 30 år, du har kommit med på allvar nu bara på slutet. Är du arg för det eller tycker du att det är en rättvis bedömning? Nej, alltså jag vill, jag, jag vill egentligen inte kommentera det på något vis och säga att jag är eller rättvist, eller att jag är nöjd eller missnöjd. Utan jag tror att nu när man har varit med så pass länge så inser man också att det är, det är små detaljer som avgör. Och det är små detaljer som avgör, vilket framförallt om du kommer med ett landslag också. Men när du är med ett klubblag så är du med dag för dag. Tränarna ser du, vilket jobb du gör att göra. Tränarna ser vilken typ av roll du kan få i det här laget. Men när ett landslag så är det mer... Ja, den landstadstränare har sitt val och väl väljer spelare och tittar lite grann på... Klubblagen och, och, och vilket sätt han vill spela fotboll på så det, det, det får man helt enkelt acceptera så är det. Jag känner så att jag är jättestolt och jätteglad med ett svenskt landslag oavsett om man är spelare nummer fyra eller, eller kommer med som reserv så känns det jättekul. Liksom. Och sen att man kan vara missnöjd och att man inte är med, det är en annan sak. Det, det tror jag man är. När man känner att man gör det bra i ett bra lag, på, i en bra liga så känner man kanske att man är missnöjd de gånger man inte blir. Eh, jag säga till att tillkalla och få mig i truppen eller få mig i svenska anslaget. Men det är ju mer att man vill vara med och bli missnöjd därför. och Sen att gå och gnälla för mycket av det som så, person jag aldrig var och som person kommer jag inte att bli heller. Så att det känns inte som Pelle Nilsson. Känner du att bristen på uttagningarna genom åren har, hänger lite ihop med att Bonusliga inte har varit så exponerat? Kan det definitivt vara. Det är svårt för mig att säga, men det kan det absolut vara. jag tror att det kommer nu bara bli större och större som sagt och som vi var inne på tidigare så har exponeringen inte varit så stor alltså det är inte, intresset utifrån har inte varit stort framförallt i Sverige här så vet jag själv att vänner och familj har klagat lite grann på att man inte kunnat ha följt ligan och, och, och att det inte har varit något stort intresse när man tycker och ser att ligan gör det ganska bra och lagen gör det ganska bra men, men det, det, det är också sånt som man inte kan klaga över så har det varit och det, nu kommer ju såklart intresset bara öka exponeringen och öka och hoppas då även såklart då, att internationellt då, Även i Sverige där man är från att det kan bli mer tv-tid och, och, och större möjlighet för, för svenska folket att få se tysk äh, liga fotboll. Hur ser du på konkurrenssituationen på mittbacksplats i landslaget? Hur vill du resonera kring det? Mm, ja, alltså vi har duktiga om saker, Jonas Olsson West Brom är bra. är jättebra Italia Italien är också det bra där och, eh, vi har också några andra som Antonsson Italien eh, Bengtsson som är med nu så finns andra eh, spelare också som gör det bra i sina klubblag så det, det är som sagt det är upp till tränarna att och ta ut laget och så sen när man väl är här så får man ge hjärnet men det är klart att jag känner själv att jag skulle definitivt vilja spela och vara med och, och man, man, skulle, man skulle vilja Ordentligt delta i det här VM-kvalet och, och få ha chansen att vara med i ett VM. Men det enda jag kan göra som fotbollsspelare, det tror jag man vet om man har varit med länge, det är att ge hjärnet jämt eh, och ha positiv attityd. Och får man inte spela så gäller det att stötta de gamla som spelar. För vi ska ta, vi ska, man ska ändå tänka att vi ska ta oss som lag till ett mästerskapligt, liksom det är ändå det viktigaste. Så att, eh, oavsett om man inte får spela eller inte, så gäller det att ge 100% i varje situation så känner jag absolut att man ska. Tänka också om man är med i ett svenskt landslag och är med här. Liksom. Då gäller det att tänka, tänka på det sättet men att tänka på sig själv. Hur bedömer du chanserna för er att ta er till VM? Nej, Jag tycker att vi borde ta oss till VM, absolut. Vi har ju nu en, under den här samlingen en mycket viktig match mot Österrike. En färna såklart, men med Österrike då, som vi definitivt slåss mot om att ta en... En plats till att gå till VM så, så är den matchen otroligt viktig och, och det blir ju kanske en liten nyckelmatch just nu men um, Jag tror definitivt att våra chanser är stora och vårt absoluta mål är att ta oss dit och jag är om att Sverige kommer att spela VM i Brasilien 2014. Mm. Kan du jämföra stämningen i gruppen mellan landslaget och FC Nylberg? Mm. Ja, men det är lite annorlunda. Det är klart att när det är i ett klubblag så är det alltid då, då, då ses du mycket mer de har mycket mer att jobba med varandra, mycket mer tid du lära känna alla på ett annat sätt. I landslaget, så byts det ut lite spelare, det kommer in nya, det in några, kan vara så en, en kvaltid att en spelare överhuvudtaget inte spelar någonting och så på slutet så spelar han och blir aktuell för ett VM. Så att det ändras mycket mer i ett landslag och är mycket kortare tid du ses så att det blir ett annorlunda sätt. Det är en annorlunda fotboll och allting känns lite annorlunda än en klubblag såklart, så att det är just det som är den stora skillnaden, tiden och sättet man spelar fotboll. Hur ser du på Erik Hamren som tränare? Nu har inte jag varit med så många så så det är svårt för mig att säga för mycket, men när de samlingar hittills har varit väldigt positivt. Jag tycker att när man försöker spela en attraktiv fotboll, försöker utveckla de spelare som är här, det är en generationsväxling såklart, och det är inte alltid så lätt att få det att fungera. Så att, jag tycker framförallt att vi får till en väldigt bra stämning i truppen Om man är här. Det känns som alla blir accepterade väldigt snabbt. Och även om jag är 30 år så känns jag ändå som en ganska ny grupp nu den här, under den här senaste tiden. Och man blir accepterad snabbt och känner att man kommer in väldigt lätt. Och det är klart att ledarna har en stor roll i det. Och, och det har funkat jättebra så att, hittills är det bara positivt. Kan man liksom värdera graden av proffsighet om du förstår det? Nynberg mot landslaget. Det gäller allting. Logistik, ja. hotell, snack, taktiktavlor jag vet inte. Jo. Ja, det, det, det, är ju, det skiljer sig alltid beroende på vad man är för klubb, vad man är för klublag och landslag och så vidare. Det, det skiljer sig mycket vad det är för ledarstab och vad det är för möjligheter till som ser med logistik och, och allting sånt så. Det skiljer sig absolut, men det, det är alltid olika från vilken klubb man är också. När man jämför med Nynberg och här. Så att båda, båda är väldigt proffsiga, absolut, men här är ju såklart ett annat sätt att spela, kanske andra genomgångar inför match, annan kultur än vad man har i Tyskland, vad som är tillåtet, vad som inte är tillåtet. Jag har bara ett exempel, jag sitter här nu i flipflops, i, i, flip i, i, i badtofflor, och det skulle man inte fått... Träffas och vara vid middagstid middags liksom, med, med klubblaget i Tyskland, då skulle man gå på böter. Liksom. Det är sådana saker som kanske skiljer till såna små saker, men det är, i, i det stora hela så är det fotboll detsamma vart än man kommer. Så där skiljer sig det inte, inte mycket, men sådana där små saker det är så som man brukar tänka på ibland. att Man får med sig telefonen in och inte sådär. Så det skiljer sig också mycket beroende på vem, vilken tränare man har, vilket sätt han har att se på fotboll, vilket, vilket sätt han har att se på vad som är viktigt med gruppen. Liksom. Mattias Konsja med i bonusliga berättar för mig att de dricker öl innan match ja, ibland ja. i Tyskland. Det tror jag inte ni gör med landslaget. Det, gör jag. det, det är en sån grej som, som du säger nu som jag skulle också kunna ta upp. Det är ju blev jag också överraskad över. Det har ju med kultur, kulturschock att göra, kulturskillnader. Alltså, när jag kom till Tyskland så var det, det första jag tänkte på att det kändes väldigt konstigt. Dagen innan match, vi åker alltid på hotell. Dagen innan match, vi åker på hotell oavsett borta eller hemma. Och då var det alltid en sån birrund, liksom. en ölrunda där man satt sig ner allihop i laget efter middagen, och, och tog ett, tog ett glas öl, liksom, eh, eller ett glas vin och, och, och surrade lite grann om allt möjligt och inför matchen imorgon. Och och eh, Medan i Sverige skulle det skulle aldrig, aldrig kunna hända. Då skulle man ha sett som en liten alkoholist, ursäkta eh, valet av ord där. Men, eh, eh, men så är det nog, liksom. men det har med kulturskillnad göra. I Tyskland så är det eh, mycket mer vanligt att man tar en öl vid lunchen än att man tar en Cola Light eller en Cola. Liksom. Det ses, mycket, ses hellre som, ett, som en dålig grej att sitta och dricka Cola än att ta en öl. Liksom. Så det, det har med just det här med kulturskillnaderna att göra. Och, eh, jag har, har ju kommit in i det där lite grann nu så att man känner att det känns rätt just nu innan man kan ta en öl. Liksom, det, det är bra näring i en öl. Det är ju alkoholen i ölen som inte är bra. Så att Skulle man ta en 3-4 öl så är det så klart inte bra. Men att dricka en öl näringsmässigt sett så är det absolut inga problem. Jag intervjuade Marcus Allbäck nyligen i den här podden. Vad är det han gör egentligen i landslaget? Ja, det organiserar mycket och, och bidrar med sin erfarenhet. Alltså, han har ju spelat på absolut högsta nivå framförallt i landslaget. Så han har haft eh, en stor roll under många år och varit enormt viktig. Så att just den biten tycker jag han passar in perfekt. Han vet vad som krävs, han vet vad som gäller här i landslaget. Och han fick en perfekt övergång från spelare till just nu i ledarsramen. Jag har stillat allting och organiserat och är liksom en liten länk. Plus med hans erfarenhet, mellan spelarna och, eh, och coachen och tränaren. Så att, eh, jag tycker det är helt perfekt att ha en sån sån, sån person och förrätta spelare i, i den rollen. För en spelare som du och som många andra landslagare som inte är helt given i en 11, hur ofta tänker du på den saken att du vill vara med i starten? Ja, men det försöker man ju alltid. Alltså det är klart att Sen är det också så här som jag har lärt mig under de här åren också som fotbollsspelare att man måste, man måste kunna ta en viss roll också i början. Man måste man faktiskt kunna ta som både person och fotbollsspelare. Att det är klart att jag kan inte komma in nu i landslaget och ha exakt samma roll som jag har i Nürnberg, jag är. 400 som man säger där nere ledar, eh, har en ledarroll i laget och ska styra och ställa mer eh, runt omkring, också inte bara på planen Så kan man inte bara komma ner till anslaget är en helt ny grupp, en helt ny grej och bara vara exakt samma eh, och ha exakt samma roll. Utan då får man acceptera den roll man får här i början och, och växa in i gruppen och sen får man jobba sig in som fotbollsspelare och som människa och se vart man hamnar. Så har jag alltid gjort och lärt mig också av att det känns helt rätt att, att, att göra. Så. Så eh, det är klart att just det, man har väldigt olika roller i klubblag och landslag, som jag nog speciellt också som inte har varit med men tillbaka till det att jag är här för att jag vill spela och vara med i landslaget. Så självklart vill man spela, men som jag sa också tidigare, det viktigaste är att vi som lag, det är alltid det viktigaste, har framgångar. och det, det är mitt största mål med att vara här också att, vi, att jag själv ger 100 procent och ser till att vi som lag når det vi ska. Och det, det är just nu vi VM i Brasilien. En kille som är given i elvan är väl Slatan Ibrahimovic. Hur bra är han tycker du? Hur vill du beskriva honom med egna ord? Ja nej men alltså, det märker man ju på träningarna. Bara träningen idag så hade vi av, eh, avslutningar här. Och, eh, på slutet av träningen och, och han är... Eh, man märker att han, han har en absolut högsta nivå vad gäller internationellt och världen, alltså han, är, han, är, han är fantastisk vad det gäller just, just såna bitar. Det är därför han gör så många mål såklart i, på, på högsta nivå under alla år. Liksom. Och man märker att det är en absolut världsspelare och vad det gäller allting, liksom, sin pondus, sitt, sitt sätt att spela, och sin avslutningsteknik, styrka, allting liksom och vinnar, vinnarinställning. Så att, det är en med rätt världsspelare och med rätt också utfall till Sveriges bästa spelare under många år, så det är väl kanske en av de bästa vi någonsin har fått fram. Plattrar ni i Bayern München? Ja det tror jag, Men det sånt där är alltid svårt att jämföra. Det är, jag tror att det um, är väldigt svårt att, att säga att den här, den här spelaren, om de spelar på världen, skulle passa in i laget. Det är, det är ett lag, alltså Bayern är ett jättelagbyggare det är Dortmund också. Så att, det gäller att passa in i den rollen man ska ha i det lag för Bayern är på absolut högsta nivå så att det är klart att de spelarna där håller ju exakt samma nivå som Slatan i Varimovic, men visst tror jag att från, om man ser till kvaliteterna Slatan har så passar han så skulle han definitivt kunna spela i Bayern München, absolut. Hur är han i omklädningsrummet? Snacka med alla och hålla han på sin kant eller? Ja, alltså nu, jag, det vore dömt om jag att sitta och prata för mycket om Zlatan Ibrahimovic som, som person, jag känner honom inte så jättebra och, och har som som sagt som jag sa tidigare, inte varit med på så många samlingar men det är klart att eh, eh, det är klart man märker av att intresset kring honom är, är brutalt och enormt liksom. och det kanske gör också att han håller sig lite undan eh, vad gäller vissa situationer och vissa lägen, han vill inte visa upp sig jämt liksom, för att det är en hysteri kring honom och det förstår man också, det är vår enda världsspelare just nu. Liksom, så att, eh, det är klart att han, han kanske beter sig lite annorlunda än vad, vad jag gör som spelar mitt lag i tyska ligan och, och kanske är lite anonym då för, för för svenska folket och sådär. Så att, det är, det är just den biten märker man nog av, det gör man. Det känns som att han bryr sig om de unga ganska mycket. Ja, vad ska jag svara på det? Jag är 30 år så det har jag inte märkt av så mycket. Nej, men eh, det är väl klart att han, han är kapten i vårt landslag här och försöker slussa in många av de yngre spelarna som kommer in och, och ge lite tips och råd och, och, och, och styra och ställa och eh, få de yngre spelarna att veta vad som gäller och vad som krävs. Så att, eh, det tror jag nog att han har lärt sig inom åren också, att det är en, en viktig, viktig del eh, när det väl blir äldre att, att tänka på och inte bara tänka på sig själv. Men tycker du det är kul att spela med honom? Är det någonting du kommer komma ihåg sen när du blir äldre? Liksom? Alltså jag, hade, hade du ställt den frågan för 5-10 år sedan så hade jag nog svarat absolut, absolut och det är helt enormt och, och mäktigt och sådär. Men eh, jag, desto äldre man blir så, blir så har man andra prioriteringar och just sådana saker. Eh, det tror, tror jag mer det folk runt omkring som kommer fråga och tycka att det var mäktigt att man spelade med, men jag ser det inte så. Liksom, utan jag ser det som eh, jag vill ha framgång i fotbollen med det lag man håller på med, det är lagsport och eh, man kommer väl heller kanske minnas alla, alla framgångar man haft med lagkamrater och, och egna situationer. Kanske just som det här året när jag hängde tvåkassa mot Mainz i en bundesliga match, som liksom avgör matchen som så mittback, sådana saker det kommer man aldrig glömma Sparade spara det också den tröjan. Och det är väl mer sådana moment och framförallt de här momenten med lagen, framgångarna man har haft och, och även motgångar som man kommer minnas tror jag. Och, eh, som jag sa tidigare, det, det märker man när man blir äldre nu att man får andra prioriteringar. Vilka umgås du med i landslaget? Har du träffat någon som du klickar med? Ja, det är många. Så det, det, det är rätt kul för dig en hel del från min generation man får se, då, som, som, som, som är med. 82, är, och 81, 82. 3, 4, 5, det är en hel del spelare därifrån som har spelat med laget tidigare. Så att, eh, just att man får lära känna dem igen så att säga om man tittar tillbaka till urköttiden. Så att eh, det är en hel del man har umgås med lite här och var och, och snackat med. Och, så att det är svårt för mig att säga något speciellt namn här just nu. Utan eh, man, försöker, man, man, man har rätt bra snack med alla. Liksom. Det är jätteschyssta grabbar så att eh, det är ingen speciell så som man hänger med hela tiden. Så som jag har varit jättebuddies med här under landslagstiden. Utan... Eh, det är även så att när vi är på samlingar som vi är nu i Sverige så försöker man ju ha tid och jag som har varit utomlands nu länge och träffa lite vänner och sådär. För det är den delen man saknar kanske som mest under, så, som utlandsproffs. så att man är väldigt länge och ofta borta från familj och vänner. Så att det är väl sån mer sån tid man försöker utnyttja när man är här. Du sa att du ser på fotbollen på ett annat sätt nu kanske än vad du gjorde för tio år sedan. Är det bilden av familj? Och... Ja, fru och barn och ett annat perspektiv helt enkelt som gäller. Eller, vad tänkte du på då? Jag tror att alla förstår äh, egentligen vad jag menar just det här med att äh, det är många som säger också att man, man, man är från 20 till 30 så händer det enormt mycket i ens liv. och Det är en enorm utvecklingsfas man har och det, det kan gå åt olika håll om man växer om som person. Och sen från, nu från 30 till 40 tror jag inte det kommer hända så mycket. Så brukar många säga att de minns själv likadant som 30-åring som 40-åring. 30 jag tror jag just det. allt man har fått vara med om just nu just mellan 20 och 30 år, som extremt som fotbollsspelare enormt mycket adrenalin i de här åren fått ta sig enormt mycket ansvar som jag också extra fått gjort vara kapten i en hel del lag och vice kapten och uh, lärt sig, uh, ny kultur nytt språk och, och få ta ansvar där också och varit med om en hel del så, så växer man ju som person. Och, och just som du pratar om den familjebiten är också en sån grej att det, det är för mig det absolut viktigaste i livet. Eh, just familjen och, och, och den biten eh, värderar man otroligt högt. Liksom, så att det blir att man värderar andra saker mer. När jag var 20 år så tänkte jag bara på att jag skulle bli fotbollsspelare och det fanns det inget annat. Medan det nu är lika dag motivation och inställning till fotbollen men andra saker eh, är också minst lika viktigt. Mm. Har du något favoritlag i Europa? Jag hade ju Juventus när jag var yngre, men jag har liksom mina anledning till att det var så. Det, som jag sa, det kanske var att Zidane spelade. Jag tycker mycket om Del Piero också, de på den tiden en Juventus-legend. Uh, men just nu har jag väl ingen favoritlag så. Jag, försöker, jag är enormt tyst fotbollsintresserad såklart som jag har bott där nu så pass länge. och, och jag tycker ligan är fantastisk med alla dessa åskådare och arenor överallt. Det är en helt enormt att spela just i tyska ligan och sånt också sånt man kommer att minnas stör mycket när man lägger av. Men... Um, jag har nog inget speciellt lag som jag följer nu utan... Skulle du kalla dig själv AIKare? Ja, det skulle jag nog. Alltså även om jag hade en väldigt upp och ner tid här i AIK så, så, så var det enormt att spela för AIK. Man ser till svensk fotboll, och stor svensk fotboll och svensk klubblagsfotboll. Och ändå får spela en så mäktig och stor klubb som AIK var med intresset från fans och... och och så vidare så, så var det, var det, kändes det väldigt stort. Så att jag, nu tror jag att jag skulle, om jag skulle få kalla mig för någonting så känns det som AIK. Absolut. Kan du tänka dig komma tillbaka till Allsvenskan igen efter kontinenten är klar? Utan tvekan. Alltså, det, det, jag stänger inga dörrar alls. Jag det, det, eh, skulle aldrig någonsin säga att jag skulle säga att jag är för bra för Allsvenskan. Eller att, jag, eller att det nu när man spelar i, i bättre liga Allsvenskan att det inte skulle duga. Utan jag spelar fotboll för att jag vill ha framgång med lagkamrater och lag. Och, och, jag har absolut ingenting emot att spela allsvenska utan skulle det vara så att man hamnar i en allsvensk klubb och i ett lag där så skulle det vara minst lika roligt som nu och man skulle ge hjärnet för framgångar där också. Har du något geografiskt ideal då, du och din fru som är norrlänningar, eller ja. skulle du välja det bästa eh, alternativet? Nej, utan där tror jag nog som du säger att skulle nog det skulle välja det bättre alternativet och då handlar det såklart inte om pengar här generellt sett som jag pratar om, utan något som skulle passa för familjen och vart vi skulle bo och vart jag eventuellt också skulle känna för min del. Skulle känna att man har någonting, eh, anknytning att göra inom fotbollen efter karriären, för jag tror definitivt att det skulle passa väldigt bra i, i någon roll inom, inom, inom, klubb, inom en klubb och eh, även då också för min fru. Vad ska hon göra där? Vi, vad, vad kommer hon jobba med? Och barnet, hur passar det in? Hur gammal är vår son eventuellt en till son, dotter senare? Så att det är väl mer sådana bitar man kommer att se till det stora hela, vart finns det bästa paketet just då. Men trivs du bättre i Stockholm än Göteborg eller Malmö? Ja alltså, det är en jättes... det, det, den frågan kan jag inte svara på. Jag har aldrig bott i Malmö, jag har aldrig bott i Göteborg så det kan jag inte svara på. Men skulle jag svara på nu, vart jag har mest anknytning så är jag mer anknytning till Stockholm än Göteborg och Malmö, absolut. Men det, den frågan vore väldigt dumt eller naivt att med oss att ge något svar på, tror jag. Men du kan tänka dig att bo utomlands också kvar där i Tyskland, det är intressant. Alltså jag, jag känner så här: när man är nu fotbollsspelare och har den enorma möjligheten man har att få se saker och, och um, ja, få chansen att spela kanske utomlands och, i, och även andra på andra kontinenter så tror jag nog att jag kommer vara öppen för en hel del. Och, och man får se, jag har två år kvar nu på här och absolut ingenting mot om det skulle förlängas eller ska vara kvar i Tyskland. Men fotboll är så att man får se här och nu och, och det är inget jag, kommer, inget jag funderar över nu vad jag ska bestämma mig för. Utan jag ser mig själv heller så och även min fru och familj som det är nu att vi är öppen för en hel del saker och, och äventyr. Så att eh, vi får se vart man hamnar. Vad gör du när du är helt ledig Pelle om du får göra vad du vill en dag? Vad har du för intressen? Musik är min stora intresse. Jag och min första har varit musiker och spelat i band och tjänade pengar på det. Och hade det som, som i princip yrke. Han tjänade inte så mycket så att han bara kunde satsa på det. Så han fick gå över till ett annat yrke, polisyrket. Um, um, men jag har ju ärvt det från om Jag är jättemusikintresserad. Spela piano, gitarr, sjunger mycket. och skriver inte några egna låtar. Och så där, men uh, mitt, mitt musikintresse är väldigt stort. Så att det är väl mest det, det man fördriver tidigt med. Och som blir ens uh, hobby uh, när man inte lär fotboll. Att försöka utöver så klart familjen och barnet som är också tar mycket tid som är det största största intresset så, så är musiken det som kanske är min tillhör en stor del av min personlighet också vilka skivor lyssnar du på just nu då just nu, jag lyssnar absolut mest på Bruce Springsteen och det, det, det är väl mest äh, blandat så där alltså lite jag brukar ofta lyssna på, jag gillar live musik, jag tycker att musik görs bäst, konserter och live och bra framträdare. så. Det blir en annan känsla än att lyssna på en producerad skiva. Även om man kan se på de bättre banden och de bättre musikerna att även en producerad skiva kan vara väldigt bra. Men jag är heller sån som ser konserter och live. Och... Jag pratade precis med Jonas Olsson här under den här landslagssamlingen och han hade varit på Eric Clapton någon... i Royal Albert Hall där. Och det, är en, en, det är också en, en artist som jag tycker är väldigt duktig och som är en fantastisk musiker och just så, så, sådana grejer är det mer jag ser till och försöker lyssna på eller få möjlighet att, att se och höra på man, om, vad det gäller musik. Så att, där känner jag att efter fotbollskarriären att jag har mycket att ta efter och mycket, och mycket att göra och mycket att se och mycket att höra. Skulle du säga att du har en lökig tillvaro eller är det hektiskt att vara proffs? Går runt och slår dank och killar mycket eller? Nej, alltså jag, jag, jag kan ju inte jämföra med något annat yrke som jag bara har bara hållit på med fotboll i princip hela mitt liv. Eh, framförallt yrkesliv. Men eh, om det är löket eller att det är hektigt, hektiskt, det vet jag inte vad jag ska svara på. Jag trivs väldigt bra med, med det yrket. och eh, Utöver det så försöker man koppla av med familj. Så att, eh, det blir väl kanske mer så när man kommer nu in efter fotbollskarriären, vad man ska ha för yrke då, och där man, där man kan jämföra hur det var att vara fotbollsspelare och hur det var sen att gå över till det yrket man håller på med efter. Men jag tror nog något som kommer försvinna det är nog det här som många pratar om med fotboll och med elitidått det här, det här enorma ad adrenalinet som man söker som fotbollsspelare att gå in, ut inför 80 000 årskola exempel i Dortmund och, och vara riktigt enormt taggad och, och få de här känslorna med, med framgång och motgång som efter i bussen och just den enorma känslan och trycket och adrenalinet som man har inför matcher och sånt det kommer såklart försvinna. Det kommer inte vara bero på vad man gör om man inte blir tränare på absolut högsta nivå. Men det är ändå annorlunda att vara spelare. Så att, hur, hur ska du ersätta det då? Vad nej, det det ska bli spännande att se den övergången, hur man hanterar det, hur det kommer vara. För jag ser mig själv i en roll i en klubb och jag tror nog heller att passar till eh, mitt sätt att vara, min personlighet. Att utveckla ungdomar och, och eh, just jobba med den biten om det blir... Mm, konkret, som tränare eller någon ko ko ko koordinationsroll, så där när man koordinerar och, och sådär. Det vet jag inte riktigt än, men äh, äh, jag tror definitivt att det passar mig bättre att utveckla ungdomar äh, i, i en klubb på proffsnivå liksom, än, att, äh, än att vara chefstränare eller, eller något. annat. Så att, äh, det blir spännande att se hur just det där, hur man kommer ersätta den där känslan, den här sen när man lägger av. Det tror, jag, det tror jag många känner igen sig att det är väldigt speciellt. Så att, äh, jag ser mig för sig själv som en väldigt lugn och sansad person så att jag hoppas inte jag ska ha problem med det. Annars får man väl bara köpa sig någon sån här eh, boxar, eh, vad heter det, pär, om, pär om boll eller vad det heter och bara dunka på. Eh, ett par gånger i veckan så ska det väl lösa sig men det ska bli intressant att se. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i, i ett sånt här format? Jag skulle tycka det var väldigt intressant att intervjua Gabriel Anders eh, från Colorado Avalanche, som spelar spelare som gör det väldigt, väldigt bra i sitt klubb, klubblag, en fantastisk liga NHL och är 19 år kapten. kapten. Då måste han ha en väldigt stor personlighet framför allt. Så det skulle vara kul att få en intervju med honom där man får se inte bara hans, hans kvaliteter som hockeyspelare utan vilken personlighet det är och varför han har just fått ett sådant ansvar i en sån enormt stor liga och en enormt bra lag. Sista frågan är, hur skulle du vilja bli ihågkommen om 35 år? Som en eh, människa och, och idrottsman som har alltid har gett 100% och alltid försökt vara eh, villig att hjälpa andra och som har ställt upp och, och som alltid har gett helt enkelt 100% på utanför plan och alltid gett mitt bästa och eh, just det att folk tänker på en som att man alltid har varit där och gett 100% och